Myndigheter satsar allt större summor på att marknadsföra sig själva med reklam och PR. Jag tycker att man som medborgare ska försöka kräva att få en seriös diskussion om problemen som inte är reklamslogans. Och så tittar vi närmare på journalister som själva är med och skapar nyheterna när det är ont om verkliga nyheter. Vi ska nog snart ta livet av dem. En liten här, ja. Så, ja. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Junggren och det är lördag den 4 augusti. Det här är berättelsen om Hasse som är snickare och bor i en förort i en större stad. Nu söker han en plats där han kan känna sig hemma och kanske bilda familj. I veckan som gick kunde vi höra om små kommuner som satsar skattepengar i reklamkampanjer för att få nya invånare. var platsen han sökte. 50 miljoner kronor om året kostar de här kampanjerna. Skattemedel som bland annat går till TV-reklam som i småländska Vaggeryds marknadsföring. Det är pengar i sjön enligt bostadsforskare eftersom det inte påverkar inflytningen. Hasse och Elin förverkligade sin dröm i Vagryd. Nu har de ett eget hus. Men kommunernas reklamkampanjer är bara en del i våra myndigheters ökande satsningar på marknadsföring. Det handlar om reklamkampanjer och om opinionsbildning genom PR och kommunikation. Det är svårt att säga hur mycket pengar det rör sig om men bara reklamsatsningarna omsätter hundratals miljoner varje år. Medierna idag ska handla om det här, hur myndigheter arbetar med marknadsföring. Och vi kommer bland annat få höra en del kritiska röster som anser att det är ett demokratiproblem. Men först några röster från PR-världen. Jag ringde upp några duktiga marknadsförare för att höra om de kunde göra vilken myndighet som helst populärare med rätt summa pengar. Och som rent hypotetiskt exempel så tog jag en myndighet som nästan bara får kritik, Migrationsverket. Ja, man. man jag, jag, jag kan väl inte direkt säga rätt summa pengar för jag vet inte ens vad, vad rätt summa pengar i det sammanhanget skulle vara. Håkan Svensson på Ryters kommunikationsbyrå. Utan Det är väl så att rätt genomfört så kan man naturligtvis ge en mera rättvisande bild av Migrationsverkets verksamhet. Det tror jag. Finns det någon offentlig verksamhet som är hopplös att marknadsföra där inte några pengar i världen hade hjälpt? Ja, det var ju. Det var ju en svår fråga. Va? Ja. Det finns det väl säkert, men någon så kom jag inte på. Nu är jag på, på rak arm, men. men Migrationsverket ligger väl nära till hans här, höll jag på att säga. Men, men det är väl... Nej, ingenting är väl omöjligt egentligen. Paul Jebsen. Paul Jebsen på PR-byrån JKL. Men då har jag lagt resurserna på att berätta vad Migrationsverket gör. Alltså och berätta om hur procedurerna är för behandling av ansökningar och, och, och sådana saker. För det tror jag inte menar man i Sverige vet. Ja, det, det finns utmanande fall och jobbiga fall. Men eh, har man en, en plan och en ledning som vet vart de vill så går det att eh, flytta perceptioner åt, å, åt rätt håll. Med olika aktiviteter. Anna-Lena Wallén heter jag. Jobbar på GNB Kommunikation som PR-konsult. Jag tror att gemensamt i alla fall för de här myndigheterna och kanske inte minst Migrationsverket är ju att de ofta tyvärr får agera reaktivt och det skulle ju klart, bli klart mycket bättre om det är så att de eventuellt skulle kunna nyansera och förändra bilder genom att vara mer proaktiva. Så man skulle absolut kartlägga och inventera möjliga nyheter och se vad man då kunde berätta från sin verksamhet. Finns det en risk för att myndigheter med sin budget, skattemedlen, kan ska få ett bättre anseende än vad de förtjänar? Ja, jag menar så alltså, andra sidan, eh, det är väl helt okej okay då skulle jag vilja säga om det så att de får ett bättre anseende. Eh, de har ju ett uppdrag. De har ju ett uppdrag självklart. Eh, men men eh, eh, det, jag, tycker inte, jag tycker inte att det behöver vara en risk egentligen så Anna-Lena på JMV Kommunikation. En annan myndighet som får styrt med en hel del hugg och slag i nyhetsrapporteringen det är biståndsorganet Sida som tar hjälp av PR-byrån Gullers för att bland annat ta reda på hur så kallade opinionsledare ser på myndigheten och biståndet. Så hur gör en myndighet för att förbättra sitt anseende? Mediernas Sara Heyman har tittat närmare på hur skattemedlen används i PR-industrin. Det viktigaste skälet till att det här är ett demokratiproblem är att eh, det suddar ut gränsen mellan eh, politiken och förvaltningen och eh, att eh, det blir mycket svårare för medborgarna att utkräva ansvar för, för politiska beslut när myndighetschefer leker politiker. Om jag tittar på den verksamhet som den byrå som jag själv företräder och de råd som vi ger till myndigheter så handlar ju det om att vi ska bidra till att göra deras informationsverksamhet effektiv, Och det tror jag snarare är, jag säga, i så fall är till fördel ur ett demokratiskt perspektiv– –snarare än en nackdel. Så den uppfattningen delar jag inte. Tvärtom, skulle jag säga. Ja, att myndigheter lägger ner mer pengar än tidigare på PR är ett faktum. Vad man tycker om det är förstås olika. Tobias krans folkpartistisk riksdagsledamot– –anser att det är ett demokratiproblem– Hans Jennerud, vd på reklambyrån Gullers Grupp, tycker att det är väl använda skattepengar. Så varför satsar myndigheter på PR? Sida miljoner försvann i afrikanskt biståndsprojekt. Svenska biståndspengar till Mosambik i södra Afrika har gått till dyra bilar och stipendier på har Kommit en rad graverande uppgifter från pappers- och skogsprojektet Baibang i Vietnam. Svenska England, biståndspengar vars mål är att hjälpa fattiga i Sydafrika går till kultursatsningar i Sverige. En myndighet som sedan länge har behov av att bättra på sitt anseende är Sida, som genom åren fått massiv negativ uppmärksamhet i media. Att mediebilden av Sida ser svart ut konstateras även i en egen intervjuundersökning bland Sidas samarbetspartners, men även journalister, gjord på uppdrag av Sida av just Per byrån Gullers. I PR-byråns analys står det att Sida nästan enbart förekommer i media i samband med skandaler och att generaldirektör och ledning har en viktig uppgift att fylla i det sammanhanget. I samma stycke står att många tillfrågade i undersökningen varnar Sida för att ägna sig åt lobbying. Kristin von Sydow. Kristin är informationschef på Sida. Den här rapporten som Gullers gjorde på uppdrag av er om jag har förstått det rätt. Mm. Varför gjorde ni den? Ja, så vi gjorde den av egentligen två anledningar. Dels så har vi ju då det här informationsuppdraget som då handlar om att öka kunskap och intresse. Samtidigt är det så att i utvecklingsarbetet internationellt så har det skett väldigt stora förändringar. Biståndet är inne i en stor förändringsprocess. För att kunna möta det informations. Behovet som finns så tycker vi att det var viktigt att se också hur ser kunskapsnivån ut och hur ser man på de här frågorna idag för att just kunna göra den här relevanta informationssatsningen mot olika grupper. Relevant informationssatsning pratar alltså Kristin från Sydow på Sida om. Andra talar rent ut om reklamsatsningar och många myndigheter använder sig av PR-byråer. Pia gran är vd på Sveriges reklamförbund. Vi ser att, att fler byråer får uppdrag av den karaktären. Både, både nationella uppdrag som gäller hela landet men även lokala uppdrag som gäller vissa städer eller vissa regioner. Så att man ser helt klart att, att verk och myndigheter börjar använda sig av marknadskommunikation mycket, mycket mer. Och varför varför vill myndigheter och verk använda sig av PR? Uh, PR är ett bra sätt uh, ifall man vill jobba lite mer... Det är ofta ett, ä, lite mer ekonomiskt än, än med vanlig traditionell reklam. Och är också ett ganska bra sätt om man vill till exempel nå både politiker, opinionsbildare och allmänheten lite på olika sätt. Sen tror jag också att det är ett tecken på att, att man tidigare har använt sig mer av traditionell reklam och direktutskick och så eh, medan man nu börjar inse att PR är en, en, en bra pusselbit i paletten för att man det är inte så att myndigheter och, och, och verk har lämnat annan typ av marknadsföring och reklam och så tvärtom, PR är bara ett, ett, ett nytt sätt som de har insett att det ger bra effekt på Myndigheters olika PR-kampanjer har stött på kritik, bland annat i riksdagen. Den stora så kallade demokratiutredningen konstaterade redan år 2000 att myndigheter allt oftare ägnar sig åt opinionsbildning. Något som utredningen tyckte var, citat, stötande och en misshushållning med skattemedel. Men sedan de hårda orden har investeringarna i marknadsföring ändå fortsatt öka. Tobias Kranz, folkpartistisk riksdagsledamot, är en av de största kritikerna till den här utvecklingen. Varför då? Ja, därför att eh, vi har ju en, en, en tanke och en idé om att, eh, att vi har en, en rågång mellan politik och förvaltning. Att eh, politiker väljer vi och vi avsätter dem om vi inte gillar vad de, eh, hur de agerar. Och sen har vi myndigheter som ska verkställa de, de besluten om det nu är så att myndigheter ägnas åt att försöka påverka vad medborgarna tänker och tycker så tar de ju över en politisk roll, en politisk uppgift och då blir det väldigt knepigt i demokratisk synvinkel därför att vi har inga instrument eller verktyg för att på politisk väg avsätta myndighetschefer som vi inte gillar utan det där leder till att vi ett demokratiskt problem. Men vad svarar då på argumentet som, som myndighets informationschefer på myndigheterna och även PR-chefer då säger att, att det är klokt att använda pengar och investera i en professionell PR-byrå om man vill ha en effektiv kommunikation? Ja, alltså det, det kan ju vara klokt ur myndighetens egen att ägna sålt att P och information det har jag ifrågasett inte jag alls. Det tror, jag, det tror jag det kan vara rätt många gånger. Men det intressanta är ju vad, vad, är, vad är bra för demokratin och vad är bra för en god hushållning när det gäller dem offentliga finanserna och, och våra gemensamma skattepengar. Och det är där min kritik finns egentligen just att jag tycker att det här leder till att vi får en sammanblandning av roller i demokratin och att, att eh, myndigheters pengar går till sådana som jag tycker att myndigheters pengar inte ska gå till. Den nya regeringen tillsatte för ett halvår sedan en ny utredning, förvaltningskommittén, som särskilt ska granska och ompröva myndigheternas opinionsbildande verksamhet. Just nu pågår arbetet med en enkät till ett antal myndigheter och i december ska kommitténs första slutsatser presenteras. Tobias Kranz hoppas att utredningen ska lyckas kartlägga hur mycket opinionsbildande verksamhet myndigheterna verkligen ägnar sig åt för att kunna sätta stopp för det i framtiden. Att det blir tydliga regler och mekanismer som gör att vi kan förhindra och stoppa den typen av åsiktsreklam och politisk propaganda som många myndigheter tyvärr ägnas åt. I marknadsföring och opinionsbildning spelar förstås medierna en avgörande roll. Pia Morhead-Törnberg är lärare på Journalisthögskolan i Stockholm och undervisar i hur lobbyister och PR-konsulter jobbar mot media och politiker. Alltså det som är att man använder PR-konsulter för att berätta för medborgarnas information. Det är ju en sak, men vad man också använder PR-konsulter till det är ju alltså att eh, bestämma hur man ska uttrycka sig alltså om politiska beslut, där man borde föra en diskussion om vad det egentligen handlar om, hur det ser ut, hur problemen är vad det kan leda till för slags problem och sådär så, så blir det istället så att man använder sig av folk som är proffs på att eh, ja, spin doktors helt enkelt och det är ju väldigt problematiskt jag tycker att man som medborgare ska försöka kräva att få en seriös diskussion om problemen som inte är reklamslogans. Det är ingen som tycker om att bli lurad av reklam. Men Hans Jennerud vd på PR-byrån Gullers grupp och ordförande i branschföreningen Precis håller inte med om Pia Morhead Turnbys problembeskrivning. Han menar att myndigheterna behöver PR-byråerna men säger också att det kan bli en balansgång. Idag så är Information och attitydpåverkan är ett väldigt viktigt instrument för att nå ut och för att kunna så att säga, göra sitt jobb också som myndighet. Och det är, någon, och det är någonting annat. Det är inte så att, säga, att, att opinionsbilda för sin egen sak utan det är att, att försöka liksom informera om det man är satt av regeringen att, att göra. Och det här är naturligtvis en, en, en, en ibland en svår gränsdragning. Sist hörde ni Hans Jenrud, vd på PR-byrån Gullers grupp, som avslutade Sara Heimans reportage. Nu till några veckans medienyheter. Före statsministern och nyblivne PR-konsulten Göran Persson har nu fått sitt första PR-uppdrag på byrån JKL. Han ska ta sig an vattenfall enligt en källa till tidningen Resumé. Energibolaget har brottats med negativ mediebevakning på grund av sin brunkålsbrytning i Tyskland. Den ryska journalisten och aktivisten Larissa Arap som tvångsinternerades på en psykiatrisk klinik i Murmansk är kvar på kliniken men har lyckats kommunicera via en mobiltelefon. Larissa Arap skrev kritiskt om den psykiatriska vården av barn på sjukhus i Murmansk. När hon skulle genomgå en vanlig läkarundersökning för körkort greps hon som en hämnd från de lokala myndigheterna enligt oppositionen. Enligt reporter utan gränser ska en rysk kommission nu utreda huruvida interneringen var laglig eller inte. Wall Street Journal hamnar i Rupert Murdochs ägo efter att det blivit klart att Murdoch får köpa Dow Jones. Wall Street Journal, USAs andra största tidning, blir nu en del av medieimperiet där bland annat Fox News och de engelska tidningarna The Times och The Sun ingår. Vi ska fortsätta med nyheter, men kanske inte de som du är van att höra. På medierna har vi nämligen tänkt göra ett antal nedslag runt om i världens mer ouppmärksammade hörn. Vi har helt enkelt ringt upp några redaktioner som vi var nyfikna på och frågat vilka toppnyheterna var. Och först ut i den här serien är Prensa Libre i Guatemala och Grönlands största tidning Sermitsiak. med en upplaga på 4 000 i ett land med 56 000 invånare. Cermiciac. Inga. Inge Rasmussen är reporter. Hon berättar att säsongen för renjakt börjat vilket engagerar många. Det rasar också just nu en debatt om trafiken. Det är debatt också om äh, trafiken har och för det är mycket dyrt att, att resa runt i landet. Subventionerna för segling har skurits ner och medborgarna ska flyga istället har politikerna tänkt. Och politikerna vill gärna skära ner så man kunna flyga. Men det viser sig, at folk vil jo gerne sejle, og det er jo også billigere normalt, men... Øh... Er det ikke okay, då, at man øh, sejler, som du siger? Om, om folk vil sejle, er det noget problem? Præcis, men det er jo ikke alle, der har råd til at sejle, fordi det er jo ikke alle, der har råd til at købe en båd. Og der er ikke offentlig øh, øh, sejlads på samme måde som... Øh... Folk vill segla men alla har inte råd och flygbiljetterna är för dyra så det är en stor debatt förklarar Inger Rasmussen. Hon poängterar att det visserligen finns en hel del tunga nyheter, men att en av de mest engagerande händelserna just nu är den traditionella grönländska kulturfestivalen på Tivoli i Köpenhamn. Vi kan i alla fall konstatera att det som vi har på vår hjemmeside, vi har lagt direkt tv och Link, så folk i Tivoli kan gå in och sända en videohilsen. Under tre dagar träffas grönländare bosatta i Danmark. Tidningens hemsida är välbesökt. Man har experimenterat med olika tekniker, bland annat tv på nätet. Och för första gången har man gjort det möjligt att skicka och se videohälsningar direkt från släktingar, 400 mil bort. Vi är 4 km kilometer väg från Danmark här, så det är många man inte har sett i många år. Tidningen Prensa Libre, fri press i Guatemala. Här är en av de största nyheterna, morden på de tre parlamentarikerna från El Salvador på besök i Guatemala. De mördades i februari. Historierna sen dessutom fått en blodig och bizarr fortsättning. Luisa Rodriguez är reporter på Prensa Libre. var från El Salvador. They were det visade sig vara en grupp inom polisen som låg bakom mordet på de tre salvadorianska kongressledamöterna, förklarar Luisa Rodriguez. De misstänkta poliserna häktades, men mördades själva i fängelset efter åtta dagar. En internationell kommission ska utreda vad som egentligen händer i landet it's not a movie okay it's reality yeah? but it was terrible and there was a big big news yes i have now to run for an interview you know i, I, I don't want be rude with you because i know you're calling from very far away. hörde ni Luisa Rodriguez reporter på tidningen Prensa Libre i Guatemala Ibland, särskilt när det är ont om riktiga nyheter, kan det vara lockande att så att säga hjälpa verkligheten på traven för att få fram spännande saker att skriva om. Ett sådant uppmärksammat exempel är ju Aftonbladets nazistaffär i slutet på 90-talet, när en ung reporter förmodde en grupp nazister att ta hotbilder på några kända svenskar, bara för att sen kunna skriva om det. Men det finns naturligtvis många fler och mindre dramatiska exempel, och de flesta avslöjas förmodligen aldrig. Och frågan är var gränsen går när det gäller att journalister själva är med och skapar nyheterna. För två veckor sedan så spreds rubriken Krögare hämnas på mördarsniglarna till tidningar runt om i världen. Vi är nog snart ta livet av dem. En liten feting där, ja så är jag. Det här är ljudet ifrån filmen som TT gjorde och skickade ut till tidningarna runt om i Sverige. I artikeln säger David Kallos att sniglarnas slem var den största utmaningen och att han i det här fallet jobbade mot maten istället för med maten. Efter det att han dödat en av 20 sniglar med en sax till redan om bacon, lök och färsk chili. Strax efter att den första texten och filmen lämna TT började ringa i David Kallers telefon. Jag fick ett samtal, jag la på, min mobil ringde igen va. Och eh, jag fick säkert på en timme där 25 samtal. Så att eh, jag kanske har fått 200 samtal från mediafolk. alltså. Men det var inte bara i Sverige som medierna nappade. Ja, den här snigelnyheten har då spritt sig till tyska medier så att... Eh, jag har redan varit ett inslag i den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung. Och det är då spinnar vidare på scenen, är bollen igång och rullar även i Tyskland. Så att den, och jag har även då varit kontaktad av eh, Norges Dagens Eko och eh, danska, flera danska radiostationer och eh, dansk tv och så vidare. Det liksom har verkligen spritts den här ut över världen. Till tar vi och fräser lite bacon. Och bacon är bra för att det är salt och det är lite segt så då kanske man inte riktigt fattar vad som är snigel när man väl äter det. Var det din nyhet? Eh, nej, det var det inte på sitt sätt så. För att eh, jag blev kontaktad av TT. Ingen kan ha missat att det skrivits om mördarsniglar tidigare. Men nu skriver man om det på ett nytt sätt när allt är skrivet. Ja, till exempel genom att be en krögare att göra toast på dem. Vi lämnar restaurangen och David Kallarsson står och kollar istället på en annan historia från Malmö. Den här gången handlar det om kriminalitet bland Malmös unga. För två år sedan tröttnade läraren och pappan Mikael Hell på situationen i Malmö. Då hade hans son blivit rånad två helger i rad. Mikael ringde tidningen Sydsvenskan men Sydsvenskan hade redan skrivit om brottsligheten bland Malmös unga. Och kanske var det så man kom på lösningen med ett föräldranätverk. Situationen för var ju som sådan att det hade varit i Malmö hade ju varit fruktansvärt många ungdomssonar. Och min son var ju inte undantaget för det va? Jag gör inget Sydsvenskan i alla fall och så fick jag i kontakt med en kille som heter Tobias Barkman. Jag frågade han mig när han kom till skolan och intervjuade mig om jag kunde tänka mig att starta ett föräldarnätverk. Så vi sätter igång den processen nu. Tobias Barkman jobbar som kriminalreporter på Sydsvenskan. Och han var en av dem som under en tid skrivit om kriminaliteten bland Malmös ungar. Rubriken på artikeln han skrev om Mikael blev... Det står pappa fick nog när sonen rånade. Innan Tobias Bergman åkte ut på jobbet där han skulle intervjua Mikael Hell- säger han att han fått ett mejl från en kollega- där det stod att det skulle handla om föräldrenätverk. Och även om Mikael inte visste om det på morgonen- skulle han innan dagen var över vara med om att skapa just ett nätverk för föräldrar. Han ville någonting annat än att bara berätta sin sons historia. Han ville få till någon slags ändring och- eh... Det är möjligt att jag försökte sätta ord på eh, vad det var för någonting som han eh, ville. Men han det var eh, som jag minns det så var det ganska tydligt i hans eh, ambition att han gärna ville i alla fall eh, komma i kontakt med eh, personer som har upplevt samma sak. Eller personer som eh, kunde tänkas vara engagerade. Men han hade ju någon slags ambition i det där så minns jag det i alla fall. För när ni skrev om det sen, då skrev ni det ju som att det var hans idé liksom. Ja. Var det hans idé? Ja. Vad vill du att jag ska säga mer än att det var hans idé? Nej men jag menar, om, om det är du som har sagt att, fråga honom om han vill starta ett föräldrarnätverk och, och han sen gör det och ni skriver det som att, att det var hans idé att starta ett föräldrarnätverk. Vems idé var det då egentligen? Ja, jag tror inte det var Sydsvenskans idé i alla fall. Sen om, om Sydsvenskan sen skriver en artikel och vi där kallar det ett föräldranätverk då är det möjligt att det är vi som har gett namn på det, men idén tycker jag ändå är hans egen. Sydsvenskans journalist menar att han från en kollega fått beskedet att han skulle skriva om ett föräldranätverk. Mikkel menar att sydsvenskans journalist kommer frågan som han tolkade som ett förslag. Resultatet blev att ett 40-tal föräldrar hörde av sig. Främst träffades man och diskuterade situationen i Malmö. Vid ett av mötena kom till och med justitieministern och hälsade på. Idag är situationen annorlunda i Malmö och nätverket finns inte längre. Men vems var idén med ett föräldranätverk? –Sydsvenskan som ställde frågan eller Mikael Hell som ringde tidningen. Det här nätverket som, som du var med och startade, hade du startat det om inte den här journalisten hade, hade föreslagit det? Jag tror inte det. För jag tror inte ens jag hade kommit på tanken. Nej. Jag, tror, jag tror inte det. Så att visst, det var ju ett en, en förslag från honom så att säga. Här hade man haft lite kantarellor så hade det inte varit helt fel åt mig om man nu hade velat offra kantarellor på en mördarsnigel. Tillbaka till krögaren David Kallos. David fick ju förfrågan från TT om han ville göra mat på mördarsniglar. Men nu fick TT sin idé. Anna Nyberg är chef på TT i Malmö. Det började så här att vi satt och spånade en morgon. Det var väldigt mycket mördarsniglar på grund av det dåliga vädret. Och då var det en reporter som hade talat om att det fanns en man på Bornholm som, <coughs> som brukade laga mördarsniglar eller hade lagat mördarsniglar. Och det tyckte vi var jättespännande. Så vi fick kontakt med honom när han hade slutat att göra... När exemplet med krögaren från Bornholm föll- vände man sig alltså till David Kallos. I artiklen och webbfilmen- beskrivs han som den hämnd krögaren. I vart fall till en början. För det var ju inte så att idén kom från honom själv. Idén till hämnd kom ifrån TT. Knappt två timmar efter det att den första texten skickats- skickade man ut en ny. Den första texten så... Eh... Förbi såg vi att vi faktiskt borde understryka att det är vi som har bett honom att göra det. Så vi gick ganska fort ut med en ny text där vi la till det här tillägget att därför var det inte steget långt till att försöka tillaga de leverfärdiga sniglarna när Tete bad om det och så skrev vi ett här uppe. Så att vi ville understryka att det var vi som bad honom att göra det. Det är ingenting som han gör på sin restaurang eller så. Tete gjorde alltså en ny text som var tydligare om vem som låg bakom uppslaget att laga mat på sniglar. Men det var redan för sent. Texten tidningarna valde att publicera var den första. Texten där David kallar sig krögaren som hämnas på mördesniglar. Och hur var det egentligen med krögaren från Bornholm? David vars intresse är mat kanske har gjort bättre research än journalisterna på TT. Jag liksom gick in och tittade här i politikens arkiv, jag tror det var 97 1997, nästan tio år sedan. Hans sätt att göra det, jag tycker inte heller riktigt hans recept funkar. Så därför betvivlar jag lite den på när Bonholmska krögarna har någonsin har funnits. Ska man ta sig en bit här nu Ja. ja. ja det blir faktiskt riktigt gott. Det sa krögaren David Kallos, som numera är känd för sin mördarsnigeltost, inspirerad av TT. Reporter var Simon Måser- Medierna är slut för den här gången, och som vanligt får ni gärna höra av er med tips och synpunkter. Gärna på vår e-post. Medierna srse Vi hörs. Medierna görs åt till det med